«Бачив». «Ну то вважай же». І комісар похилився над папером і розмахнувшися написав титул, номер і вступну формулу протоколу. «Ти знаєш панича Никодима?» «Знаю». «Товаришував з ним?» «Та панич любили мене». «Намовляв він тебе на що зле?» «Ні». «А проти цісарських урядників?» «Говорив». «Що говорив?» «Говорив, що вони кривдять на рід, що їх би треба повиганяти з краю». «Ага», – заскриготав комісар, – «повиганяти! А хто ж то мав їх виганяти?» «Не знаю, він говорив, що є вже такі люди, що змовилися на те». «Ага, змовилися! А тебе не кликав, аби ти пристав до тих людей?» «Ні». Комісар перервав допити і, похилившися над папером, записав грицеві зізнання. Потім, заложивши перо за вухо і вперше в гриця в очі, запитав – «Ну, а де ж він тепер, той твій панич?» «Не знаю». «Не знаєш? Хлопче, говори правду!» «Не знаю, прошу пана. Я вчора рано лишив його на угорській границі. Думаю, що нині він уже десь на Угорщині». «Що ж ти робив на угорській границі? Що ти там його бачив?» «Я відпровадив його». «Відпровадив?» «Відки». «А відси?» «Від нас». «Ага, то він був у вас?» «Так, був». І Гриць коротко розповів про свою стрічу з паничем на обороні. «А відки ж він узявся у вас на обороні?» «Прийшов». «Та то певно, що не прилетів, але відки». «Не знаю». «І чому ж, власне, до вас? Чому не йшов додому, до двора?» «Видно, боявся. А може, думав, що двір спалений, так як по інших селах. А про нас знав, що його не зрадимо». «Ага, не зрадите?» А знаєш ти, що твій обов'язок був зараз, скоро побачив його на обороні, завідомити про нього Війта? Мій обов'язок? Сего не знаю. Панич не злодій і не розбійник, нічого злого не зробив, не приблуда ніякий. Але бунтівник проти цісарського уряду виступав, люто крикнув комісар, тупаючи ногою. Гриць замовк. Комісар писав, аж перо скрипіло, літаючи по сірім бібулястім папері. По добрій хвилі почалися далі допити. А ти нікому не говорив, що панич на вашим обороні? Нікому. Ані татові, ані мамі, ані служниці? Нікому. Ані старому панові. Говори по правді. Гриць поблід і якось змішався та по хвилі твердо промовив. Ні. Бреше, все видно по нім, подумав комісар, та не сказав нічого. Він і так уже мав тверду постанову, що зробити зі старим паном. «Куди ж ти запровадив, панича?» «На угорську границю». «В котрім місті?» «Не можу сказати». «Якою дорогою вийшли?» «Не можу сказати». «Ага, не можеш сказати?» «Значить, це неправда? Ти сховав його десь тут недалеко». «Ні, пане комісарю, я завів його...» «Не бреши!» – крикнув комісар. «Ви вийшли відси позавчора вечір, а до угорської границі відси сім миль». «Хоч би ви йшли ніч і день і ще ніч, то тепер, по снігах, ви не зайшли би туди». «А таки зайшли, пане комісарю», – спокійно запевняв Гриць. «Хлопче, не доводи мене до гніву», – кричав комісар. «Скажи по правді, де ти дів панича?» «Кажу по правді. Брешеш, виджу по тобі, що брешеш, і говорю тобі, що все тобі ні на що не придасться. Не хочеш добровільно сказати, то скажеш на лавці». «Не скажу інакше, пане! Хоч мене бийте, хоч забийте, а інакше не скажу!» «Так? Ну, побачимо! Гей там, сюди!» На крик комісара війшли десятники. «Беріть його! На лавку! Два вояки нехай б'ють! Я там зараз вийду!» Гриця повели, а пан комісар сів писати протокол. Він силкувався писати спокійно, та се невдомося йому. Рука дрижала, перо було непослушне, думки не йшли, слова не в'язалися одне з одним. Ухом він ловив гуки, які доходили з надвору. Та довгу хвилю не було чути нічого, крім невиразного шуму і стукоту людських кроків у сінях. Щось так і тягло його встати і заглянути в вікно, та він переміг себе. Ні, нема чого дивитися. Запираючи в собі дух, він у мішанім шумі дочувся мірного лускоту, мов пари ціпів, що молотили десь далеко-далеко. Все був шелест, здавна привичний для нього, але, звичайно, його заглушували інші тони, несвітський крик і лемент катованого чоловіка. Та сім разом крику не було чути, тільки лускіт-палець доносився, чим раз виразніше. немов усе в дворі, і люди, і вітер, і вогкий сніг під ногами, і кури на подвір'ї. Все-все притаїло в собі дух, затихло при тій страшній сцені. Комісарові зробилося недобре. Щось тисло його за серце. Він закусив зуби, нетерпеливо ждав першого крику катованого хлопця, щоб вийти на двір і закінчити його муку. А тепер, коли крику не було чути, не знав, що зробити з собою. Якась фальшива амбіція не дозволяла йому виходити. Йому здавалося, що зупинити бійку, коли битий не кричить і не плаче, значило би податися перед ним, понизити себе. А з другого боку, той ненастанний, мірний стух, що тепер, мішаючися з тривожним стуканням його серця, дунів в його ушах і жилах, мов удари важких молотів. Він не міг сидіти на місці, не міг стояти, рвався кодись, судорожно стискаючи одну свою руку другою. В тій хвилі прожогом відчинилися двері, і бліді розхристані влетіли обоє старі Тимкови і бухнули комісарові до ніг. «Паночку, лебедику!» – голосила стара Тимкова. – «Змилуйтеся! Вони заб'ють його на смерть, а може вже й забили! Ой, божечку, божечку, моя дитина! Пане, моя дитина! Що вона вам зробила?» «Пане, він лежить як дерево, він зомлів, а може вже не живий!» – простогнав батько. «Він відколи же є, не мав прута на своєму тілі!» «А чому правди не говорить?» – крикнув комісар і вибіг на подвір'я. «Хальт! Генук!» – крикнув він воякам, що поламавши на грецевім тілі пару патиків, власне взяли до рук другу пару і били без тями, без милосердя, як дві добре заведені машини. Десятники, як дві колоди, сиділи один на голові, другий на ногах нещасного парубка. На крик комісара вояки перестали бити, а десятники повставали. Батько й мати прискочили до нерухомого, кров'ю облитого гриця. «Неживий, Боже мій, неживий!» – скрикнула мати, підводячи його голову. Грицеве лице було синє, зуби впилися в долішню губу так міцно, що з-під них капала кров. Руки, стіплені судорогою, були холодні, мов умерця. Комісар, силкуючися бути спокійним, підійшов ближче, встромив свою руку за пазуху парубка і, подержавши її на його серці, промовив холодно. «Живий! Зомлів! Відітріть його, а потім приведіть до мене!» І, не мовлячи нічого більше, обернувся і пішов до двора. Минула добра година, поки Гриця відтерли і поки він настільки прийшов до себе, що міг рушитися з місця. Сам і ти він не здужав, батько й мати, обливаючися слізьми, провадили його попід руки, як малу, немічну дитину. Гриць був блідий-блідий, очі блиску. на посинілих губах видно, що було сліди крові. Комісар зирнув на нього і зараз похилив очі на свої папери. «Ну, знаєш тепер, що значить брехати?» – мовив він. «Скажеш тепер правду?» – Гриць мовчав. «Скажеш, де панич?» – Гриць мовчав. «Хлопче, не доводи мене до гніву! Я мушу знати, де він є! Я мушу мати його в руках!» «Таточку!» – слабим голосом мовив Гриць. «Ведіть мене на подвір'я! Ляжу на лавку! І нехай мене б'ють на смерть! Я більше не скажу ані слова!» Комісар з виразом «німої розпуки» глянув на Гриця. Його бюрократична душа не могла зворушитися героїзмом цього простого сільського парубка. Він бачив тільки його впертість, непослух і злочинне завзяття. «Так ти говориш», – мовив він. «Добре, то й я тобі іншої заспіваю». «Гей там», – крикнув він на десятників. Десятників їй шли. «Майте його пильнувати, він поїде зо мною до міста». Грицева мати заламала руки. «Ой, горанько моє, пропала наша дитина! Ой, синочку мій!» «Мовчи, стара!» – скрикнув комісар. «Ідіть додому і принесіть йому, що треба до дороги, ми ще нині їдемо!» «Пане, куди ви його везете? Адже ж бачите, він ледво живий!» «То мені все одно. Арештую його, коли не хоче сказати правди. А вмре по дорозі, то я не буду тому винним. Я його остерігав». В тій хвилі війшов у кімнату старий пан. «Пане комісарю», – мовив він поважно, – «я був свідком того, що робилося нені і вчора на моєму подвір'ю. Пам'ятайте, я постараюся, щоби про це знали не тільки в Сяноці, але також у Львові». Губи комісара поблідли і затремтіли. «Гер шлаг цікзен, мовив він, здержуючи свою злість, – «я, власне, хочу вам дати нагоду до виявлення правди». «Поїдете зо мною до сянока. Кажіть, зладите сани для себе і цього парубка. Як то, арештуєте мене? А так?» «Добре, я того і хотів. А ви, люди добрі», – мовив обертаючись до Гната і його жінки. «Ідіть і прилагодьте для свого сина, що треба для дороги. Не бійтеся. За те, що він зробив для мого сина, що витерпів за нього, я буду пам'ятати його і вас. Ідіть і не журіться». Бог допоможе нам перебути цю лиху годину. По обіді того дня комісар з вояками рушив із села. Серед компанії вояків їхали прості сани, запряжені парою коней, а на них, сковані кайданами за ноги і пообтулювані панською бараницею, сиділи в парі пан Пшештельський і Гриць. Обіг візника сидів пан комісар. Їхали мовчки, тільки вітер глухо стогнав у смерекових борах, віщуючи близьку відлигу, і коні порскали потіючи та бродячи в глибокім снігу. По двох тижнях ті самі сани вертали назад у село, везучи самого пана. Його подержав комісар у арешті, доки міг, та коли врешті передано його судові, сей по першим переслуханні випустив його на волю. Грицеві не довелося вернути». Його просто завезли до військового шпиталю, а коли подужав відпалець, його на розказ політичної власти поставлено перед поборовою комісією і віддано в рекрути. Обсипалися розкішні грицеві кучері під капральськими ножицями, і не було кому оплакати їх. Родичі аж через пана дізналися про долю, яка зустріла їх одинака. Даремно батько поїхав до Сянока, кидався з канцелярії до канцелярії, від одного пана до другого, даремно писав супліки і до генеральної команди у Львові, і до Гобернії, і до самого царя. Гриць був відданий до війська за «політичне», а для таких не було в ту пору жодної полегші, жодного милосердя. А панич пропав без вісти, як камінь у воду. Може, його батько й мав коли про нього яку звістку, але не звірювався з нею нікому. Помалу втихла страшна буря, що розбурхала тихе від віків сільське життя в те пам'ятне пущення. Все пішло по-давньому, тільки Гриців батько не робив уже панщини, хіба десь колись з доброї волі в гарячі роботи виходив на панське допомочі. Про сина згадував як про покійника і не надіявся вже побачити його. 13. Минули два роки. Був гарячий літній день. Над Львовом на заході висіла чорна хмара а сонце, зсуваючися з полудня, золотило її береги. Здалека чути було гуркіт грому. На львівських вулицях було душно. Фіакри гуркотіли, піднімаючи за собою хмари куряви. Прохожі шукали тіні холоду. Та проте по вулицях снувало багато людей. Від ринку неслися голосні крики. На одваху чути було гуркіт барабанів. По плацу Конституції, тепер Мар'яцьким, з диким вереском бігла юрба вуличників. «Ніх жиє польська! Ніх жиє польська!» – верещали вони, граючи на носі перед поліціянтом, що силкувався втихомирити їх. «Не вільно кричати! Розходіться!» – не то кричав, не то благав поліціянт. «Як то не вільно! Конституція! Тобі не вільно, а нам вільно! Ніх жиє польська!» Сипалися окрики з юрби, до котрої приставало щораз більше перехожих. Від ратуша надсунула нова юрба, зложена старших, поважних людей, та й ті були всі, мов, п'яні, мов, самі не свої. Капелюхи на бакир, руками розмахували, не то говорили голосно, а не то кричали. «Н'як жиє Делевський! Вура, Делевський! Наш посел Делевський!» Все був день вибору посла з міста Львова до Конституційного Сойму, що мав зібратися у Відні. Вибраний послом молодий адвокат Делевський був звісний як чоловік дуже здібний і гарячий польський патріот. «Гура! Гура! Нех жиє Польська! Нех жиє Делевський!» – заривла ціла юрба. «Далі! Перед дім Делевського!» Величезна купа народу звернула на вулицю Коперника, а відсе – на вулицю Осовінських, де жив новий вибранець народу в невеличким партеровім домику. В одній хвилі маленьке подвір'я перед домиком заповнила юрба, поламала штахети, потоптала цвітник і знаку не лишила з грядок, оглушуючи притім цілу околицю окриками Гура! гомоном пісні Є ще польська не згинела!» і прокляттями на Метерніха, стадіона, бюрократів, шпіонів і святоюрців. Але героя цієї овації не було дома. Довідавшися про це, юрба почала розходитися, не попускаючи свого ентузіастичного настрою, коли нараз на кінці вулиці Осолінських, саме там, де підіймається вгору вузенька цитадельна вулиця, щинився крик. «Вапай го, Тримай! Бій, Шелме! Вапай! Вапай!» Всіх очі обернулися в той бік, відкий йшов крик. Ті, що стояли на краю юрби, могли бачити, як якийсь високий, уже шпакуватий чоловік в куцім чорним убранні і білім циліндрі, зігнувшися в дві погибелі, силкувався вирватися з рук цілої купи вуличних лобурів, підростків та термінаторів, що, почіплявшися за його сурдут, за руки та ноги, мотлошилися довкола нього і кричали, що сили. «Тримать го! Не пустить го! То шелма! Шпігон!» Хто се такий? Хто се? запитав один панок, підбігаючи до сеї незвичайної групи. То курцваль, курцваль, закричали вуличники. А, курцваль, бувший комісар, крикнув панок і, не думаючи довго, заїхав придержаного попиці так, що йому злетів циліндр. Його приклад був, як зараза. Вся юрба кинулася бігти на те місце. Курцваль, курцваль, собака, шпіон, а бийте його, рвіть, на шматки його. Панове, панове, пищав, присідаючи до землі, заатакований з усіх боків бувший комісар. Та панок, що перший збив йому циліндр з голови, вже хопив його за довгі бакенбарди обома руками і, шарпнувши щосили, підтягнув догори. Пізнаєш мене, собако. крикнув він. Ах, пан Никодим, пан Пшещельський, уніжоний слуга пана Добродея. Аби їх біти зі Лібегер вас волін, зі фонмір. Дальшу конверсацію перервав цілий град стусанів та кляпсів, що посипався на голову і плечі курцваля. Бийте його, бийте собаку! Ревіла юрба, а дитячі голоси завищали проразливо насмішливу співанку, передражнюючи німецький виговір. Поки стадіол ве львув був, поти Курцваль добре жив. Стадіон сядав на воза, махай Курцваль, до коза. Нещасливий комісар, котрого Некодим усе ще держав за бакенбарди, не даючи йому причакнути до землі, а котрого били і шторхали з усіх боків, з болю і з розпуки заричав не своїм голосом. Розжерта юрба відповіла диким реготом. Та в тій хвилі від цитадельної вулиці почувся мірний гуркіт і брязкіт. Все цитаделі йшли дві компанії вояків і рушили просто всередину юрби. Гальт! Розходіться! крикнув офіцер, поступаючи наперед з голою шаблею. Юрба, мов і не чула. Крик курцваля всередині не втихав. Векда! ревнув офіцер і, обертаючися до вояків, закомендирував. Гевер інді баланс блисли до сонця багнети, бряснули карабіни, і раптом лава вояків наставила перед себе сталеву щитину. Юрба розскочилася, мов опарена. Тільки насеред вулиці лишилися два чоловіки в незвичайній поставі. Некодим Пшещельський, посатанілий зі злості, все ще не випускав комісарових бакенбардів і торгав їх, затопивши в них свої пальці. А Курцваль стояв перед ним зі зложеними руками, пищачи, мов, дитина, з болю і страху. «Гальт! Ласен! крикнув офіцер до Некодима. Сей витріщив на нього очі, мов, і не розуміючи, хто і що до нього говорить. Це якийсь божевільний, буркнув по німецький офіцер. Хлопці, додав по-руськи, а скочте на два вас і розірвіть їх обох. Один із тих вояків, що скочили розривати зчіплених панів, зареготався, а другий сплеснув в долоні. Це ж наш панич, Осипе, скрикнув Гриць, а це той самий комісар, що катував тебе, додав Осип. «Паничу, пізнаєте мене?» – промовив гриць, злегка віднімаючи Некодимові руки від комісарського лиця. Та хоч як злегка він відняв їх, половина волосся з прикрас комісарської фізіономії таки лишилася в паничевих руках. Офіцер підійшов до Некодима. «Гер, зізінт фергафтет, фольген зі мі авді хауптвахе!» Курцваль підбіг до офіцера і почав притишеним голосом говорити йому щось по-німецьки. Офіцер відвернувся. «Шонгут, фольгенсі мі аух!» Та Никодим уже отямився і запротестував. «Арештуєте мене?» – кричав він. «Яким правом?» «Ви робили галабурду на вулиці», – спокійно відповів офіцер. «Не я, але оцей поганець!» «Шонгут, там побачимо!» «Ні, не побачимо! Не діждете бачити мене там!» «Гер!» – скрикнув офіцер. Та в тій хвилі надійшов відділ гвардії народової. Комендант відділу салютував перед офіцером, а сей був рад позбутися клопоту і віддав йому Никодима і Курцвайля для дальшого урядування. Військо пішло в один бік, а гвардія з обома арештантами – в другий. Їх завели до ратуша. Розуміється, що Никодима свого чоловіка зараз пустили на волю, а з Курцвайлем списали протокол і по добрій годині, коли дощ лив як з відра, його випустили. Не обійшлося й без того, щоби в темнім ратушевім коридорі деякі патріотичні гвардіяки не дали йому на прощання пару порядних стусанів по плечах та по карку. 14. Кілька день після сеє незвичайної стрічі Гриць, маючи вільний вихід, ішов вулицею, коли нараз напроти себе побачив Панича. Сей поспішав кудись і навіть не зернув на нього. «Паничу!» – окликнув його Гриць. Некодим обернувся, зернув і зразу пізнав його. «Грицю!» – скрикнув він радісно і стиснув руку воякову. «От іще з мене сліпак. Іду, та й не бачу. Ну, як жеся маєш? Давно у Львові». «Спасибі! Маюся не зле. У Львові оце другий місяць, а досі були в голомуці». «Та що ми тут на вулиці стоїмо й балакаємо?» – похопився панич. «Ти маєш годенку вільного часу?» «Маю». «Ну добре, то ходи до мене до хати, побалакаємо». Некодим Пшешчельський жив у невеличкій кавалерській квартирі на Секстузькій вулиці. Салоник і спальня – оце було все його поміщення. Харчувався в ресторації, та й загалом, бовтаючися повище вух у вирі тодішнього політичного життя, він рідко коли бував вдома, Часто навіть ночував де інде. Вічно бігав, агітував, демонстрував, організував, провадив гарячкове життя, не настанно годовий до виїзду, не знати куди і пощо, і день день відкладаючи чи той виїзд, не знати для чого. Здавалося, що він кожної хвилі жде чогось несподіваного і конче бажає бути при тім, де і коли станеться воно. Бурливий 1848 рік багато людей, особливо гарячих уже з природи, кинув у таку ненастанну гарячку, і нею виясняється величезна сила епізодів та подій, що сталися тоді не під впливом розваги і постанови, але так якось негадано були неначе мимовільними вибухами загального гарячкового настрою». Гриць пильно придивлявся Паничеві і дивувався. Панич сильно постарівся за ті два літа. Похудів, посивів, щоки запалися, тільки очі горіли, мов два вуглі, а рухи зробилися наглі, пруткі, непевні та урилані, немов усе, що він робив і говорив, діялося прихапцем, в поспіху, в гарячковім ожиданні чогось далеко більшого і важливішого. «Ну, ось ми й у себе. Сідай, Грицю, розгостися у мене. Побалакаємо». Гриць сів, а паничне спокійно ходив по кімнаті, виглядав у вікно, то знов немов шукав чогось у шухляді. «Ну, розповіть дещо, як тобі житися, Грицю?» «Та що мені, от як то наша вояцька служба. День поза день однаковий. От ви розповідайте, що з вами було, як жили ті два літа, коли вернули з Угорщини?» «А, як жив, бідував досить. Ну, а вернув, скоро тут засвітало. А що ж тут поробляніте у Львові?» Відчину будуємо, з усміхом, але притім горячо промовив панич. Відчину? Та яку? Ну, звісно, яку? Нашу, польську. Робимо те, що нам ворожі руки не дали зробити перед двома роками. Не зовсім вас розумію, мовив звільна гриць. Чого ж ви тепер добиваєтеся? Панщини вже нема? Е, що там панщина? Як то що, Це ж найбільше лихо, проти котрого ви хотіли боротися тоді. А уряд зробив собі з нього молота і хоче нас бухнути ним по голові. З давнього великого лиха зробилося ще більше. Не розумію вас, паничу. Як не розумієш? Ми хотіли знести панщину самі і тим потягнути весь народ за собою. А уряд сам скасував її і бунтує народ проти нас. А, так, ви хотіли зняти з нас ярмо, щоб заложити на нас шлиї. Дурний ти, Грицю, як я бачу, — нетерпляче буркнув Панич і пустився знов ходити по покою. Оба мовчали хвилю. Грицеві було якось прикро і сумно на душі. Та вже видно, що дурний, — мовив він, коли не розумію, що робиться перед моїми очима. Мені здається, що тепер, коли панщини нема, німець не панує над вами, ви повинні би тішитися, а ви тепер чим турбуєтеся, бігаєте, побиваєтеся гірше, як перед двома роками. Бо тепер ми ближче цілі, з таємничим притиском промовив Некодим. Якої цілі? Слухай, грицю, промовив нараз зміненим голосом Некодим, зупинившися перед грицем і беручи його обі руки в свої долоні. «Я знаю, ти добрий хлопець. Знаю, що витерпів за мене. Я повинен би тобі сказати все по правді, і певно сказав би, якби не оцей твій мундур». «Мундур?» – зачудовано мовив гриць. «А так, мундур накладає обов'язки. Значить, ліпше буде на тепер. Зажди ще троха. Сам побачиш, до чого воно дійде, то й не буде треба тобі говорити». Гриць не допитував далі. Почали говорити про інші речі. Про рідне село, про батьків. Панич мав учора лист від старого пана. Гриць також недавно отримав лист від свого батька. Старий пан нарікав на лихі часи, а Гриців батько радувався і тільки одного жалував, що в таку світлу пору нема при ньому любого сина. «А довго ви сиділи там на оборозі, тоді як я вас лишив?» – запитав Гриць. Ад, і не говори, неохоче мовив панич, зайнятий, очевидно, іншими думками. Сидів, поки хліба всього не з'їв, поки не потепліло троха. Ледво живий перебрався через бескет. У Бардиюлі лежав хорий цілий місяць після того, що перебув у ті часи. Розмова не йшла в лад. Гриць устав і почав прощатися. «Ідеш уже?» – якось сумно мовив панич. «Та треба йти». «А заходь до мене частіше. Не гнівайся, що сьогодні так тебе холодно прийняв. У мене тисячі клопотів на голові. Колись розповім тобі. Ну, бувай здоров, як матимеш вільний час, то приходь. Найліпше отак по обіді, то можеш мене застати дома». Грит сказав, що, власне, по обіді він ніколи не має виходу, хіба в неділю. «Добре, заходь в неділю, буду тебе дожидати. Заходь. Прийду, паничу». «Але напевно! Пам'ятай! Я жду!» – паничеве лице прояснилося. Видно, якась нова думка стрілила йому до голови, і він сердечно стиснув грицеву руку на прощання. П'ятнадцяте. В неділю гриць застав у панича цілу купу панів. При столі, заставленим полумисками, повними накраяної шинки, ковбас та холодної телятини, тарелями, склянками і чарками, сиділи серед голосної розмови, сміхів і жартів різні люди, молодші і старші, в цивільних одягах і гвардійських мундурах. Гриць зразу подався назад і хотів іти геть, та панич вибіг за ним. «Ні-ні, Грицю, не бійся, ходи сюди, ми тут чекаємо на тебе, пани хочуть бачити тебе». «Що це за пани?» – шепнув Гриць. – «То наші. потом розповім тобі. Ходи». І, взявши Гриця по-під руку, як дівчину до танцю, Никодим попровадив його до кімнати, де сиділо товариство. «Мої панове», – мовив він голосно, – «це той парубок, про кого я розповідав вам». «А, браво, браво! Давай його сюди! Ану, хлопче, дай руку!» І багато панів, особливо молодших, повставало з крісел. Вони обступили Гриця, стискали його руки, любуючися його заклопотанням, що густим рум'янцем розлилося по його лиці. Тільки один пан, що сидів на почеснім місці, кінець стола, не рушився з місця і, злегка прижмуривши очі, дивився на Гриця. Некодим попровадив його до того пана, котрого тут усі вважали найважливішою особою. «Генерале», – мовив Некодим, кльонячи голову перед тим паном – «Оце мій сільський Адлятос, товариш у конспіраційній роботі, хлопець, що з незрівнянним геройством витерпів важку кару, а не зрадив мене». Гм, ладний хлопець», – якось цинічно моргаючи буркнув генерал. «Придався б і до іншого рода конспірації, а?» Гриць не розумів гаразд промови панича ані генерала, та слів і моргань обох тих панів дихнуло на нього чимсь неприємним, немов тим гарячим, затруєним духом, що йде від затхлого багна». Він уже настільки освоївся, що досить певними очима по військовому придивлявся тому, кого звали генералом. Сказавши правду, нічогісінько генеральського не було в його непочесній фігурі. Попереду усього фігура була не в військовім мундирі, а в звичайним досить зашастаним цивільним убранням. А по-друге – лице. Все було лице трупа, огидливе, жовте, аж зеленкувате, з блідими губами, без крапельки крові, без виразу, аж страшне своєю мертвотою і бридкістю. Хоч волосся на голові вже геть було шпакувате, на лиці генерала не було ніякого заросту, і все надавало йому ще огидливіший вираз. Тільки очі, чорні, невеликі та блискучі, бігали живо і, бачилось, пронизували чоловіка, вгризалися в тіло і в душу, та в них грав вираз такої безсердечної холодності, такої погорди до людей і такої безстидності, що вони робили більше враження очей їдовитої гадюки, ніж чоловіка». Угриця дрож пробігла по всім тілі, коли його очі зустрілися з поглядом цього генерала. Він не міг видержати цього погляду і похилив очі з таким чуттям, не би його впечено в саму душу. Тим часом Никодим, запрезентувавши Гриця ще одному високому статному панові з великими сивими вусами в гвардійській мундурі, котрого він величав полковником, запровадив свого гостя на другий кінець стола, де сиділа молодіж. посадив його і сам сів коло нього. Він заопікувався заклопотаним хлопцям, наклав йому в тарілку м'ясева, налив у чарку вина і припрошував дуже сердечно. В його голосі чути було давню щирість, що так подобалася Грицеві ще в селі. Загалом Гриць зауважив, що сьогодні панич спокійніший, ніж був перед кількома днями, говорить весело, навіть жартує і чує себе як дома. І інші молоді паничі, що сиділи близько нього, були для нього дуже чемні, припрошували його, аби їв, стукалися з ним чарками і пили на його здоров'я. Тільки підвищивши очі і зернувши просто здовж стола, гриць побачив вперті в нього гадючі очі генерала і знов почув, як мурашки забігали у нього за плечима. «Що це за генерал такий у вас?» – запитав він шептом панича. «О, се славний чоловік!» – шептав Некодим. «Знаменитий чоловік, великий вояк, це генерал Йосиф Бем, запам'ятай собі його ім'я, в ньому наша головна надія». Гриць не чував нічого про Бема, той не міг розуміти гаразд паничевої радості. Він пробував здалека уважно придивлятися знаменитому генералові, але не міг, бо генерал майже не зводив із нього своїх очей, а Гриць не міг видержати його погляду. Поки гості їли й пили, розмова йшла гуртова, голосна і безладна. Та коли поїли все, що було на столі, Некодим поналивав усім чарки, генерал добув із кишені срібну табакерку і задзвонив об неї ножем. У кімнаті зробилося тихо, і генерал дав слово господареві дому Некодимові. Сей говорив коротко, подякував гостям, що прийшли до нього, подякував особливо генералові і випив за здоров'я гостей. По ним промовив полковник, головний комендант Народової гвардії. Подякувавши господареві за гостину, він звів бесіду на Гриця, величав його як героя з-під сільської стріхи, як надію кращої будущини. «Доки серед нашого люду є такі золоті серця, така вірність, така любов до своїх панів, доти сміло можемо голосити цілому світові – є ще польська, не згинела. Ті слова повторили всі присутні з великим запалом, а деякі кинулися знов обіймати і цілувати гриця. Та ось генерал знов задзвонив, а полковник провадив далі свою перервану промову. Він підніс думку зробити цьому сердечному братові селянинові невеличку пам'ятку, аби міг згадувати нинішній день і зложити для нього, що хто може. Всі прийняли цю думку з не меншим запалом. Полковник узяв свою гвардійську шапку і сам пішов збирати датки. Та обиватели, очевидно, були не при грошах. Датки сипалися скупо, і коли складка була скінчена, полковник почав щось шептатися з Никодимом. Зібрано грошей так мало, що стид було давати їх Грицеві, що весь той час сидів, мов на терні, і не знав, де подітися з заклопотання. Нарада тяглася досить довго. Покликано до неї ще кількох панів із товариства, і, порозумівшися з ними, полковник велів учасникам позабирати собі назад, що хто дав, а сам, ніби іменем цілого товариства, дав Грицеві гарний золотий перстень з блискучим червоним камінцем, що був у нього на пальці. «Носи його сину на пам'ятку нинішнього дня», – мовив старий вояк. «На пам'ятку тих щирих приятелів, яких ти нині знайшов у всіх нас». Гриць не знав, що йому робити. Він був постановив собі не брати грошей. Перестеня якось не випадало не брати. Уриваними словами він подякував за честь і за дарунок та шептом висловив паничеві своє побоювання. Ануж, побачивши у нього такий дорогий перстень, скажуть, що він украв його. «На це є рада», – мовив панич, – «дамо на внутрішнім боці перстеня вирити твоє ім'я і прізвище, а тоді носи його безпечно». Коли настав який-такий спокій після цього епізоду, промовив генерал. Його голос був сухий, уриваний, мов удари палицею до дошці. «Глупство то! говоримо про головне! Наскільки ви готові до повстання?» Ніхто не вмів гаразд відповісти на це питання. По досить довгій і прикрій мовчанці полковник почав вичислювати генералові відділи гвардії у Львові і по провінціальних містах – та генерал скривдився і перервав йому мову. «Глупство то! Ваша гвардія не варта фунта клочча! Маєте гармати?» Полковник здвигнув раменами. «Гармати – то грунт!» – стукав своїм дерев'яним голосом генерал. «Поставлю дві гармати на високім замку, а дві на платформі коло церкви Святого Юра, і маємо весь Львів у руках. Гармати мусимо дістати до рук». «Гей, ти!» – скрикнув він нараз, обертаючися до Гриця. «Ти, Грицю, сюди!» Гриць піднявся з місця, військовим кроком підійшов до генерала і станув перед ним по військовому. «Кілько маєте гармат на цитаделі?» «Не знаю, пане генерале, я при піхоті. Мусиш дізнатися і донести мені за тиждень, розумієш? Сідай на своє місце». Гриць відійшов і сів. «Оце не гвардія!» – півголосом промовив генерал до полковника. Таких гриців мусимо мати хоч кілька компаній. Зроблено заходи, щоб їх притягнути на наш бік. Полковник здвигнув раменами. Не знаю, генерале, це не моя річ. Я маю досить праці з гвардією, щоб як так приготувати її. На військо я не маю впливу. А хто має? Не знаю, здається, пан Никодим. «Дябле!» – крикнув розсерджений генерал. «Полковнику, коли б я був комендантом і ви дали б мені таку відповідь, я велів би вас розстріляти. Ви, комендант, ви повинні все знати, всім кермувати!» І, обертаючися до пана Некодима, він крикнув. «Пане Никодим!» – сей підбіг і став перед генералом. «Як стоїть справа з військом? Кілько маєте запевнених?» Никодим увесь почервонів і пару хвиль даремно силкувався сказати слово. Поки що, поки що я нав'язав зносини, і він похилився і сказав генералові щось шептом. Глупство то, буркнув гнівно генерал. Наша справа чиста і ясна, не повинна боятися денного світла, просто до цілі, то моя девіза. "Гей ти, Грицю", крикнув він, обертаючись до Гриця. "Сюди!" Грит сидів, мов оголомшений. Він почав розуміти, про що тут іде річ. Щось холодне стисло його за серце, та швидко він переміг себе і загартував своє серце тою самою рішучістю, що була в ньому тоді, коли комісар віддав його воякам на катування. Почувши голос генерала, до котрого тепер виразно чув якесь вороже успособлення, він піднявся з місця і підійшов до нього. «Ти знаєш, про що тут іде річ?» «Знаю». «Ну, про що? Хочете, панове, робити повстання? А що ж ти насе? Не знаю, проти кого воно має бути і чого хочете добиватися. Хочемо мати свою незалежну Польщу і відірватися від австрійського цісаря. Що ти насе? Пане генерале, я австрійський вояк і присягав цісареві на вірність. Глупство то. Як відірвемося, то присягнеш на вірність польському королеві». Пане генерале, я русин і Польщі добиватися не хочу. Цо, цо, цо. Генерал мов ухам своїм не вірив. Ти русин? Що це значить? Ви поляки, для вас поляк те саме значить, що для мене русин. Цо, цо, цо. Загуло ціле товариство. Але ж хлопче, скрикнув добродушно полковник. Поляк, а русин то все ж то єдно. «Русини – то тільки част польського народу!» – гукав хтось із товариства. «То якісь святоюрці набалакали йому дурниць!» «Польща – то наша спільна мати – русинів і поляків!» «Як може русин не хотіти Польщі? То так, якби хто не любив свого власного життя!» «Глупство – то!» – грізно крикнув генерал. «Ту нема жадних русинів! Підеш з нами?» «Ні, пане генерале, ні!» Цей відповіді генерал, мабуть, не надіявся. Він з виразом дикого гніву зернув на Гриця, а потім на Некодима. «Пане Некодиме», – мовив він сухо, – «якби я мав у руках команду, а ви запросили б мені на довірочну нараду чоловіка, неприхильного нам, я б на місці велів розстріляти вас і його». «Але ж, генерале, Гриць не є наш ворог», – звинявся Некодим. «Він чесна душа, він піде з нами, я певний». «Ні, пане», – мовив твердо Гриць, – «не майте тої надії. Я не піду з вами. Я цісареві присягав». «Але ж змусу Грицю! Що ж робити? А присяги треба додержати. Ми знайдемо такого, що тебе звільнить від неї. Хоч і так, але вам я не присягну ніколи». Все товариство стояло при сих словах, мов само не своє. Всім було ніяково прикро, тільки генерал не зводив своїх блискучих очей із Гриця. «Дай руку, хлопче!» – промовив він, перериваючи неприємну мовчанку. «Ні, пане генерале, не можу. Не бійся, дай руку. Люблю тебе за одвертість і щирість. Так і слід поступати воякові». «Ми тебе силувати не будемо. Іди собі. А про все, що тут чув і бачив, ані слова. Розумієш? Скоро, що писнеш, пам'ятай, ми все будемо знати, і тоді смерть твоя. Бувай здоров». «Керт, ойх! Марш!» Гриць обернувся і пішов. Тільки при дверях, мов нагадавши щось, він обернувся, підійшов до стола і, положивши на ньому свій гоноровий перстень, промовив. «Віддаю вам все назад. Може, знайдеться хтось гідніший?» Він промовив ті слова уривано, зацукуючися, мов насилу видушував їх із горла, а потім, салютуючи, обернувся і вийшов геть. Усі проводили його очима до самого порога, але ніхто не рушився з місця. А коли гриць, вийшовши, запер за собою двері, генерал мовив. «Славний хлопець! Некодиме, до тижня маєте приєднати його для нашої справи. Це не легка річ, але можлива. А тепер замкніть двері і укладаймо план кампанії». 16. Некодимові не довелося більше бачитися з грицем. Два дні по тій гостині він одержав від батька лист. Старий був тяжко хорий і просив його зараз приїхати до нього. Некодим поїхав і вернув аж за місяць. За той час він устиг поховати батька і продати задовжений без того село. Та у нього тільки одне було перед очима – повстання, що готувалося у Львові. Він їхав до Львова з рожевими надіями мав кільканадцять тисяч ринських, можна буде розстарати дещо трохи оружжя, поставити в ряди кількасот хлопців, а це, здавалось йому, вистачить на початок, щоб захопити в руки цісарські каси. А там справа піде вже гладко. У Львові застав цілковите безголов'я. Гвардія без доброї команди вправлялася більше в пиятиках, ніж у воєнній дисципліні. Полковник скинувся команди, генерал Бем, знеохочений, плюнув на все і виїхав до Відня. Та з другого боку, серед людності, зростав, як йому здавалося, запал до повстання. Німецькі урядники купами тікали зі Львова. Військо не могло спокійно ходити по вулицях. Сварки і бійки гвардіяків та міщанської молодежі з вояками були щоденною справою, так що головний комендант львівської залоги генерал Гаммерштайн заборонив воякам виходити на місто. По касарнях стояло день і ніч оружне поготов'я. На цитаделі набиті гармати були націлені на ратуш, де урядував революційний міський виділ, і на театр, де галасувала не менше революційна Рада Народова. Обопільне роздразнення змагалося. Всі почували, що мусить прийти до вибуху, та ніхто не хотів починати. Вибух явного повстання на Угорщині долив оливи до огню і прискорив катастрофу. Угорські вояки, що стояли постоями в Галичині, купами кидали службу і з оруж'ям утікали за гори, аби стати в ряди повстання. Все ослаблювало сили уряду в Галичині. Та, з другого боку, бігло на Угорщину чимало поляків, ласих на всяку революцію, і це ослаблювало силу сподіваного повстання в Галичині. Міський виділ вислав своїх делегатів до Пешта, аби порозумітися з Кошутом про спільний план ділання. З другого боку Гаммерштайн розпускав по Львову вісті, що в разі вибуху повстання покличе руське селянство з околишніх сіл і затопить місто в крові повстанців. При урядовій заохоті і підмозі організувалися по містах Руські гвардії, а по селах збирано тисячі підписів на петиції за поділом Галичини. Поляки чули, що земля горить у них під ногами, і робили шалені скоки, що прискорювали катастрофу. Некодим, так сказати, з головою кинувся в ті спінені, розбурхані хвилі революційного руху. Він був душею всього – бігав, говорив, платив, підмовляв, приєднував, плакав і грозив, де було треба. Невеличкий запас оружя був уже напоготові. Були деякі надії на зраду в гарнізоні. Була майже певність, що русини не такий небезпечний противник. Були обіцянки воєнної підмоги з Угорщини. Скоро тільки удався перший удар. Булося дня 1 листопада, 1848 року. Цей пам'ятний для Львова день хилився вже до вечора. На високім замку гриміли гармати. Ратуш тільки що розсипався в розвалини від гарматних куль. Академія і театр із сумежними будинками палали величезним огнищем. Ціле серед місця було як пекло. Крик, писк, біготня, тріск меблів, викидуваних на вулицю, гойкання гвардіяків, ремісників і всякого дрібного люду, що зривав тротуари із навалені меблів, повозів та каміння робив барикади. Лускіт вистрілів, зойки ранених, стогнання конаючих. Військовий відділ, обсадивши готель «Жоржа», збоку зайшов до гирла Галицької вулиці, що була заперта барикадою проти теперішнього склепу «Балабана». Дві польові гармати бухнули в той отвір градом картечі, та барикада остоялася. За неї повстанці відповіли не густими, але влучними карабіновими вистрілами. Кілька вояків упало, решта розкочилася на боки. Знов заграли картечівниці, барикада ще стояла, але вистрілів із за неї не було чути. До штурму гукнув коменда, і укриті досі за каменицями вояки збіглися на вильоті Галицької вулиці і пустилися бігти до барикади. Та в тій хвилі грюкнула за барикади сальва вистрілів, залунали крики в рядах вояків, кілька ранених упало, решта мусила знов відступити. Тільки один лишився. це був гриць. Він стояв на місці, мов прикований тим видом, що розстилався перед ним. На барикаді піднялася раптом висока, зачорнена порохом фігура панича Никодима Пшештшельського. Його очі горіли диким огнем. У руках мав він біло-червону хоруговку з вишитим на ній польським білим орлом. Піднявши її високо і махаючи нею в напрямку до вояків, він крикнув, що сили. жиє, польська неполегла! За мно, братя!» Щось страшне, болюче ворухнулося в грицевій душі. Перед ним промигнуло батькове лице, сумне та знесилене, як було того пам'ятного вечора після панських побоїв, і його слова. «Панським гарним словам не вір, їх обіцянки май за ні за що, пам'ятай, що їх Польща – то хлопське пекло». «І чи неправду, – мовив батько, – адже ось тут, коло нього, лежать постріляні хлопські сини, а їм, бач, чого забагається». Це міркування не було й міркування, це були якісь наглі блиски в грецевій голові, якісь конвульсійні рухи в його серці. Рівночасно з ними, майже несвідомо, машинально, його руки вхопили карабін, підняли його, навели. Майже не мірячи, він потягнув за курок. Грюкнув вистріл і травлений в саме серце, некодим Пшестшельський на лице повалився з барикади. В тій хвилі сильна рука з боку вхопила Гриця за плече і потягла за ріг камениці. Була крайня хвиля, бо в той самий момент із-за барикади гукнула ще одна сальва, а з противного боку ще раз гаркнули картичівниці. З хрусткотом упала барикада, з криком розскочилися повстанці. Нова команда і вояки одною сальвою очистили вулицю аж до самого ринку. Повстання було скінчене. Гриць ішов у ряді, робив усе на команду, але не тямив нічого гісінько. Вистріл, що повалив панича, бачилось про шиб і його власне серце. Довго, що потім він ходив, мов сам не свій, не тямив ані того, що говорив при рапорті. Здається, за нього говорив Осип. Ані що було з ним, коли йому перед цілим полком, голосили відзнаку і припинали медаль за хоробрість. Тільки тоді отямився, коли йому оголошено, що за його незвичайну заслугу і на просьбу старого батька йому дається необмежений урльоб з військової служби. Сам генерал Гаммерштайн зібрав між офіцерами сто ринських для нього на дорогу. Усе те в грецевій тямці промайнуло, мов дикий важкий сон. Він вповні отямився аж тоді, коли дихнув рідним гірським повітрям, уцілував руки батька і матері та привітався з рідною хатою.